25, 31, 41, 49 és 80 méteres. Kedves hallgatóink, a Macsarági Jó gonosz műsorát közvetítjük. Kedves hallgatóink, átadjuk a szót Herbertnek, műsorunk rovatvezetőjének. Kedves hallgatóim, idézek egy a tegnapesti újságban megjelent rövid cikkből. A parkban sétált, elhaladt egy öreg fa mellett amelyen egy széles odú volt. Az odú be volt cementezve. Miért? Kisebb forgalmú belváros utcákban a mély és szűk szögleteket, sarkokat egy rácsal vagy dróthálóval szokták elzárni. Ott nyilvánvaló, hogy miért. Becementezték az odut. Megőrültek! Eddig az idézet, kedves hallgatói. De én mondok önöknek érdekesebbet. A város szívében egy magas, hivatalos épület eresze alatti fecskefészkeket vékony húzalokkal szőtték át. Utána magas feszültségű áramot kapcsoltak rá. Műsorunk további pontjai a mindennapi életben nyújtalak betekint. Jó napot kívánok! Jó napot, mitóhaj! Jaj, kérem szépen! Nem tudja véletlenül, hogy mikor kell jöjjön a busz, mert itt állok már egy órája, és nem jön! Hát, kérem szépen, ez a rendkívül ritkán jár! Jaj, kérem szépen! Nézze meg, mennyi csomagom van! És nézze, milyen sokan vannak! Jaj, nem tudom, mit csináljak! Nem maradna úgy hogy segítsen nekem felrakni a csomagokat, mikor megjön a busz. Nem tudom, egyedül kérem. Hogy ne kérem, <gül> nagyon szívesen. <gül> Vajon mikor jön, kérem? <gül> Jaj, gyors, Légy. Né, itt van, itt van, na, gyorsan segítsen, kérem, gyorsan a csomagokat, na, megye, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, hogy le tudjon felszállni. Na, kérem, mi van? Engedj el a karomat. Mit akar, kérem? Jaj, ne állj, megy a busz. Jaj, kérem. Jaj, elmegy, né, elmegy. El, <hállás> na, kiszom, látászulak. Oldalra. Látja, milyen nagy a forgalom, és én egyedül félek. Igen? Igen. Na jó, átviszem akkor. Na, fogja meg akkor a karomat, és menjünk, de óvatosan kérem. Na, jöjj! Mi van? Itt ha engem az út közepén! Jaj! Most mi lesz velem? Viszont látásra kérem! <gül> Őket. Egészen felfrissültem. Megyek visszaírnunk. Kívánok. A Klubrádió közlés című műsorának mikrofonjánál a szerkesztő Pályamárk nevében is köszönti önöket a műsorvezető Szegő János. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót látunk vendégül, aki felolvassa egy megjelenés előtt álló szövegét és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak számára. A mai adás ugyanakkor két szempontból is rendhagyó. Egyrészt, mint már a múlt héten szó esett róla, a könyvhét közelettével ezekben a hetekben három olyan szerzővel is megismerkedtünk, aki egyúttal, vagy talán elsősorban könyvkiadó is. A múlt héten Csordás Gábor volt műsorunk vendége, ma pedig Körösi P. józsef beszélgetünk, aki versekkel indult, ma prózát és tárcát ír, de mindenek előtt a rendszerváltás után időszak egyik legfontosabb kiadójának működtetése kötődik a nevéhez ami pedig a mai adás másik rendhagyó elemét illeti, az Darkó István macska rádiója, amelyből az előbb már hallhattunk részletet, úgymond a mindennapi életből hallottunk, elég meredek szemelvényeket és még fognak is több részletet hallani, szintén a könyvhéthez illeszkedően, ugyanis elfelejtett szerzőkről is szóta A mai adásban egészen pontosan Darkó Istvánról, aki nagyon fiatalon elhunyt erdélyi író és egy személyben színész is volt, az előbb hallott részletet ő maga írta és játszotta is el a korszak Kolozsváján. Mérvadó romániai rádiósok egyébként máig úgy tartják, hogy a szocializmus időszakában Darko Magnó szalagra rögzített műsora az akkori évtizedek egyetlen értékelhető magyar nyelvű hangjátéka, de hogy miben is áll a jellegzetessége és az értéke, arra még vissza fogunk térni vendégünkkel, Körősi P. Józseffel, előbb azonban beszélgetünk vele saját jogán is, kezdjük is ezzel. Köszöntelek, indítsuk onnan ezt a beszélgetést, ahonnan te is indultál Nagyváradról. Mennyire volt fontos neked Nagyvárad? De nem tudom, hogy akkor azt föl tudtam-e hogy mennyire fontos. Fontosság igazából az elmúlt években vagy évtizedekben vált, különösen azáltal, hogy rendszeresen járok Váradra egy irodalmi műsorra, az úgynevezett törzsasztalt minden hónapban, egy évben tízszel. Rendezdük meg, meg Szűcs László barátommal a Várad civil a főszerkesztőjével, és hát ide tulajdonképpen a, a kortárs-magyar irodalom krémjét hívom meg, tizedik éve csináljuk, tehát száz vendég volt már az Eszterázi Pétertől, a Spíron Sárközi Mátyásig és az egészen fiatalokig, vagy Tóth Krisztina, tehát nem tudom felsor, mindenkit hmm. felsorolni, mert tényleg egy óriási. Egyrészt ezáltal vált fontossá, hogy, hogy viszek haza és olyan dolgokat, Többen mondták már, meg bekiabálnak a várodjak, ilyen bekiabálósak, hogy bekiabáltak, hogy na végre valaki, aki elment váradról, de hozott is nekünk valamit. Mm -hmm. Ez, ez egy, persze nekem ez nagyon jól esik. Tehát ilyen értelemben is fontos, de fontos azért is, mert egy idő utá, óta olyan dolgokat kezdtem írni, amik hát nagyon sok esetben kötődnek, vagy szinte minden esetben kötődnek várathoz, és ez egy Nyomor negyed óra, uh -huh. ezt a címet adtam neki, majd talán kiderül, hogy miért. Nyomor negyed óra című kéziraton dolgozom most már egy pár éve, és ez a Csáhusészkú időben időhöz kötődő a történeteket tartalmaz ebből épül fel egy, egy egész, az én gyerekkorom beli történetek kezdődik, és aztán ez a dolog úgy kitágul. Ilyen értelemben kötődik a korozból. vegyem el a szót tőled ezen a ponton a gyerekkor, hogy a gyerekkorod nagyvárada az Budapesthez és Bukaresthez képest hol helyezkedett el? Ez egy különleges város, nem is Erdély, ha történelmileg nézzük, hanem párcium, de mégis hol... Mi volt közelebb, mi volt távolabb? Semmiképpen nem erdés, hát Bukarest tulajdonképpen nem is létezett. Igazából, ha, ha konkrétan a gyerekkoromat vesszük, akkor, akkor Magyarország sem létezett, vagy Budapest sem létezett számomra, egészen a, mondjuk úgy, hogy a késő kamaszkoromig. És én például... Tehát a Egy a zártövezetben éltetek gyakorlatilag? Én tulajdonképpen egészen addig, amíg az áldalános iskola tehát ötödikes nem lettem, akkor egy nagy váltás történt. Én nem is tudtam, hogy, hogy Romániában élek, mert mindenki magyarul beszélt, és csak magyarul tanultunk. Magyarországról azért nem volt tudomásom, mert a pámék nem nagyon jártak át. Akkor még talán lehetett. Később, amikor már a 70-es években, amikor már rendszeresen, rendszeresen két évent egyszer átjöttek, akkor pedig én már nem kaptam útlevelet. 71-től kezdtek megjelenni az írásaim, és 17 éves voltam. Onnantól kezdve én nem kaptam útlevelet, tehát minden esetben visszautasították. Az első írások idejének körösi P. Józsefét vagy pap Józsefét kérdezve, az eszmélésetkor kik hatottak rád a leginkább? Hát váradon volt egy irodalmi ö, kör, amit Adim is, talán még most is van, Adjánra irodalmi kör. És ez egy ilyen kör volt, de nem szabad abban az értelemben használni, eh, ahogy, ahogy Magyarországon ezt használták. Gyakorlatilag Romániában vagy Erdélyben a, a közlési lehetőségeket helyettesítette, mert lapokban egyrészt nagyon kevés lap volt, nagyon nehéz volt ide betörni, de hát nagyon sokan, sokan el voltak a tiltva, különösen az 50-es évek után, tehát 56 után ma is jelentősnek mondott váradíró, csak a 90-es években kezdett el eh, publikálni, de Igazából, a, ha eszmélésnek lehet mondani, akkor a mozgóvilág volt az. Tehát volt egy időszak a 70-es évek második felében, amikor nekem 6-7 irodalmi lap járt hivatalosan minden évben, október elején. Sorba, kellett, sorba lehetett állni a postán Nagyváradon, sokkal akkor előfizethetted a lapokat, de mindig csak egyéves előfizetéseket lehetett, tehát nem lehetett fél év, vagy. Valami elkerülhetetlen, ugye ez volt az első verses kötetet cím, Igen. és ha most ezt metaforának fogjuk föl, akkor a műfajok miképpen lettek elkerülhetetlenek a számodra. Tehát a vers mennyire volt evidens, hogy az lesz az első műfajod, és utána azért váltottál a prózára. Hát ez szerintem egyrészt így alakult, tehát nem volt ez egy tudatos döntés, hogy én most verseket fogok írni. Nagyon jól kezdődött, mert emlékszem egy olyan esetre, hogy megjelent két versem, két vagy három versem, az igaz szóban a Szék János volt a, a versokat vezető, és nem sokan ezután volt egy irodalmi találkozó, ahova az ország minden részéről magyar költők, prózérok, de hát mit tudom én a Tamás Gászmán Miklótól egyet Péteren Kelet, és a többi, És az volt a feltétel, hogy csak megjelent verset volt szabad felolvasni, és én is felolvasztottam azt a két verset, vagy három verset, hanem az igaz szóban megjelent, Mikor jöttem le a színpadról, akkor a főszerkesztő, nagyon jó, hogy nem üteszem, hanem mm. e, hajdu aki tényleg a közutálatnak örvendett, akkor is őrend Maji Csávosi-szkó nagy barátja, vadásztársa, stb. stb. Hátba vágott, tehát szabályosan hátba vágott, és néztem rá, és akkor mondja, hogy mondtam, hogy csak megjelent verset lehet felolvasni, mert hát egy kicsit durva versek voltak, az a, a, a, abban a hónapban jelenleg az igaz, szugor, hmm. az a két nem tehát nem csaltam nem az uttam csak egyszerűen volt ilyen is, hogy a székelyán időnként kemény dolgokat lehozott. Na is lőhetett volna ahhoz képest. Hát, Megöltek meg mert hogy a Folytatjuk majd meg a beszélgetést, ráadásul innen az életedről és a pályádról, meg majd magyarországi szakaszról is. Most azonban még Romániában maradunk, és pont ebben a millióban, a Ceausescu rendszer mélyvilágában még hozzá egy olyan műsorszám következik, ami a belső közdés műsorában mindig nem fordult elő, vagyis reklám, de nem a Klubrádió, hanem a Macskarádió hirdetőműsora következik. A Macskarádió folytatja adását. Hallgassák meg hirdetőműsorunkat! she Van ennek a pálinkának? Még nem láttam, biztos, most hozták forgalomba. Milyen értekes cikk. Ó, isten! Kegyöves hallgat, hallgatóink, kizáró, kizáró, kizárólag a Macska, kizárólag a Macska Rádió hird, hirdető műsora által javas, javasolt termi, termékekből, termékekből vásá, vásároljanak. What it took for Micsoda kérdés! Hát a mély pincében! Miért éppen ott? Kényelmes kiszolgálás, előzékeny vendégek, minden este füst, sok-sok vész a szent keresztül, és mulatság reggeli! Nagyszerű! Én is veled tartok! Műsorunkat hallották. A Klubrádió belső közlés című műsorában folytatjuk a beszélgetést Körösi P. József íróval, könyvkiadóval, és most rá is térünk arra a szerzőre, akinek az előbb is hallottunk a művéből részletet. Ő Darkú István, aki, mint a felvezetőben már említettük, tragikusan fiatalon, 28 évesen halt meg a 80-as évek elején Romániában, ahol ti, mint kor és pályatársak voltatok együtt, együtt indult a karrieretek, tekne, ő színész is volt. A halál előtt kevéssel jelent meg az első és életében így utolsó kötete, a Macskarádiót pedig 9 éve jelentette meg a Bukaresti kritérium könyvkiadó, amelynek az elhangzó részleteket is köszönhetjük. A kötetet egyet Péter szerkesztette, ő gondozta a hagyaték szövegét, de te is érintett vagy kétszeresen is Darkó ügyben. Egyrészt mint barátja, másrészt mint könyvkiadó, aki számos kevésbé középontban lévő életművet gondolztál kitartóan. Mesélj egy kicsit erről a furcsa figuráról, Darkóról Inszól az előbb kérdeztél nagyváradról is, hát tulajdonképpen akkor nagyon keveset mondhattam, hogy mondtam erről. Dalkó egy jellegzetes figurája volt ennek a városnak, több ilyen volt, zudor Jánost említhetném még. Ezek tényleg különleges figurák, nem csak attól, hogy már ránézésre is azok voltak, meg a viselkedésük is az volt, hanem azért is, mert amit csináltak, az, az abban mindig volt valami rendkívüli, valami különleges olyasmi, ami csak egy nagyon szűk kör tudott fölfogni, már nem azért, mert ezeknek volt olyan értelmi képessége, hanem egyszerűen uh -huh. fölfoghatatlan őrültségeket műveltek egy hétköznapi ember számára. Na most a Darkó többek között, például ez a Macska Rádió, amit Váradon nagyon kevesen ismertek. Én azt mondanám, és ezt valaki talán Parászka boróka írta le, hogy, hogy ezt tekinthetjük úgy, hogy ő nyilván nem ennek szánta, mint egy olyan rádió, ami, amit, hogyha a tilos rádióhoz hasonlítottam, a, egy száműzlet rádió, uh -huh. aztán a Parászka boróka először ezt, és valóban az volt. Na most ő, konkrét, direkt politikai tartalma ezeknek az által összeállított műsoroknak nem volt ugyan, de hogyha mondjuk kicsit a, a szövegek és a tartalmak mögé <coughs> nézünk, akkor igenis volt, gyakran járt biciklivel be a, a színházba, ami szintén különleges volt, szerintem senki nem járt Romániában, akkor színészbiciklivel, színházbeladásra, mm. vagy próbára. Ugye a könyvének a címe a következő pillanatban forrássorozat egyik kötete volt, 82-ben jelent meg 82 elején, ő pedig 82 végén, október, szeptemberben meghalt, tehát nem sokkal a könyv megjelenése után. Tehát a következő pillanatban ezt a fordulatot ő folyamatosan használta a civil életben, tehát a civil beszélgetésben is rendszeresen, állandóan mókázott. Nagyon-nagyon nehéz volt kideríteni, hogy, hogy most akkor hískedik, vagy komolyan gondolja. A prózájában, meg a hangjátékokban is mindig, mintha ugyanezt hogy a leghétköznapibb történet egyszer nagyon nyers, megmagyarázhatatlan és veszélyes végletekbe tud átfolyni, áttorkolni, mintha itt szereztetnénk legjobban benyomást a Ceausescu korszak Romániának levegőjéről, azt is mondhatnánk, mintha kafkát a papírról átültetnék a valóságba. És tudom, az is a játék része volt, ha jól tudom, hogy Darko váron egyszer lejátszotta a felvételt a barátainak, akik elhitték, hogy egy valódi rádiódásról van szó. Ugye? És Te én úgy tudom, hogy ráadásul ez szilveszterkor történt. Na most azt kell itt előzményként tudni azért, különösen ma már, hogy Romániában, Kolozsváron nem lehetett eh, magyar televíziót nézni, egyáltalán Váradon igen. Rádiót valószínűleg lehetett hallgatni, de, de nem hiszem, hogy jó minőségben. Tehát ha valaki előállt egy ilyen eh, műsorral, eh, ami esetleg időnként zörgött és nem volt tisztán hallható, az teljesen hiteles volt. Beletfér. Na most én úgy tudom a történetet, én nem voltam ott, hogy szilveszter éjszaka lejátszotta ezt a, a, ezt a leadott valamit a macska rádióból. Azt kell tudni, hogy az ez a, ezek a műsorok tele voltak gonoszságokkal, tehát, de förtelmet gonoszságokkal, tehát olyanok, amiket ma ö, olvasunk, de akkoriban ugye nem volt bulvárshajtó sem, legalábbis Romániában nem volt. Tehát nem lehetett ezekkel találkozni, a rém történetekkel, és ez tele volt ezekkel, és többek között azzal, hogy kitört valamilyen, nem tudom, ilyen atomháború, vagy mi az ördög. És nagyon sokan hazamentek a hogy híreket kapjanak, mert... azt. a szerdei az pályatársa volt. Hogy, hogy ez valóban, valóban így van, és ő pedig teljesen hideg farccal fa tudta ezeket a dolgokat előadni, úgyhogy egy olyan rádióadást műsort hallottak, amiben kitört a háború, és, és ezt, ezt nagyon sokan elhitték. Most meg is hallgatunk egy következő részletet a Macska Rádióból, méghozzá Kecskési professzor tudományos adása fog következni. Kecskési professzor tudományos adását közvetítjük. Kedves hallgatóim, a mai műsoromban megint fantasztikus dolgot mutatok be önöknek. Kedves hallgatóim, a Végtelen Világegyetem mindenkiben azt a tévhitet keltette eddig, hogy az, amit ki, az, ami kisugárzódik az űrbe, azt megette a ragya, mert többé nem találkozhat vele az ember. A dolog nem egészen így áll, kedves hallgatóim. Mint tudják, végtelen sok égi test van az űrben, de, de, de nem mind látszik. Na már most! Ha oda az égre mindet, kiderülne, hogy egyetlen rés sem maradna feketén. Az égi testeket egyetlen síkra vetítve egy teljesen folytonos felületet kapnánk. Erről a felületről, kedves hallgatóim, visszaverődhetnek a dolgok, ha egyes pontjai nincsenek is ugyanazon síkban. Kedves hallgatóim, e, itt van nálam egy kis készülék, igen, egy kis készülék, amely a világűrből visszaverődött rádióhullámokat felfoghatja, és felerősítve e, lejátszhatja azokat. A kedves hallgatóim, a Macska Rádió hullám hosszára állítottam be a, a készüléket, és a következő percekben a Macska Rádió régi műsoraiból fognak egy-egy momentumot hallani, nem időrendi sorrendben persze, mert a a visszaverődés ez esetben össze-visszaverődés. Most bekapcsolom a kicsi készülékemet, meg, meg, meg kedves hallgatóim. Véget ír az a szallag, kedves hallgatóim. Tecskési professzor tudományos műsora következik. Ez egy régi műsor. Kedves hallgatóim. A jegyeket kérem. Ja, igen, itt van, tessék. Várjon csak. Mi van ideírva? De hát oda nincs semmi írva, kérem. Ja, igen. Hány óra van, csak? Na mondja meg gyorsan, mennyi? 34.879.362-szer, 24.582. Hát fáradjon bejebb, fáradjon bejebb, kedves barátom, foglaljon helyet, apám van a karosszékben, ott van maga mellett egy meder tisztát, tehát igyon belőle. Én már megbocsátja nekem, meg kell inni gyorsan mi. erről van szó, kedves hallgatóim! A felfedezésemet melegen ajánlom a macska rádiótechnikusainak figyelmébe, bizonyos ö, szituációkban rendkívüli szolgálatokat tehet. tudományos adását hallották. Körössip József íróval könyvkiadóval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, itt a stúdióban. És hamarosan vendégünktől azért fogunk hallani egy saját szöveget is, mint vendégeinktől mindig, valamint után egy zene is következett, melyet ő választott, de most onnan folytassuk, hogy elhagytad Magyarországot. A román indulásod után, pont akkor, mikor Darkó meghalt, népházassággal szöktél át Magyarországra, és azóta is itt élsz új életet kezdődött Magyarországon? Hát népházassággal hivatalosan, <laughs> hát jöttem. Egy nagyon kedves hölgy segílet ebben mindenféle térítés nélkül mai napig is jó kapcsolatban vagyunk. Tehát ez 82-ben történt. Hát ugye és nagyon gyakran kérdezik tőlem, hogy miért, meg hogy, és aztán mi változott. Egészen biztos, tehát öngyilkos vagy alkoholista nem akartam lenni, más út nem nagyon volt, ez talán igen, hogy áttelepültem. Hát minden megváltozott, nem egyik pillanatra a másikra. Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert egy olyan család fogadott be, ahol gyakorlatilag két évig, hát mondjuk azt, hogy eltartottak. Ők a demokratikus, az akkori demokratikus ellenzékhez tartoztak, vagy közel voltak, ehhez a számizdágyártásban is valamilyen szinten részt vettek. Így aztán én rögtön ebbe csöppentem bele, de ez nem volt előzmények nélkül, mert ahogy egy félszóval említettem, még várodan értem a Hatila év. Tizedeken keresztül mondhatnám, hogy vele legjobb barátok voltunk osztálytársak is gimnáziumban, és hát rendszeresen látogattak bennünket, hogy hozták a számításokat. A lényeg az, hogy mi már akkor is képben voltunk, tehát az ősét, a barnaimrét, a Bódigából, például a Bódigából meglátogatott váradon, amikor a mozgúvilágon megjelent egy versem, és akkor számon az egyik legfontosabb dolog, amit az életben műveltem. A lényeg az, hogy kapcsolatban voltunk, és amikor átjöttem, akkor teljesen természetes volt, hogy ezeket az emberekkel ezt kötődöm Bence Gyuri, Hamburg Hamborgermiska, nem akarom, Saldaliz, tehát nem akarom sorolni, mm. mert végtelen a sor, Haraszti Miklós, a többi, szilárd is a citát, tényleg ebbe csöppentem, ráadásul egy olyan könyvtárban ö, ba kerültem, mert ennek a Gézáik, a, a Sárska olyan könyvtáruk volt, amivel én váradon az életben nem találkozhattam, egész nap olvastam. Tehát egy kivételezett helyzetbe kerültem. És a... hogy lett a profilod része a könyvkiadás? Ugye most már gyakorlatilag ez a legfontosabb. Epitanon Orlánszot, hogy hogy kezdődött a kiadói karriered? Tulajdonképpen belekerültem akkor már komoly felnőtt emberként egy olyan irodalmi közegbe, ami. És a után volt. ez folytatódott újabb kiadókkal, alapításával? Hát igen, azt hiszem, hogy a 6-8 kiadónak az alapításában vettem részt, ezeknek egy részén dolgoztam is, vagy tulajdonos is voltam. A könyvkiadói pályához kapcsolódóan a rendszerváltás utáni ténykedésed, működésed, gyümölcsei közül mit tartasz a legfontosabbnak? Akár szerzőt, szerzővel való együttműködést, akár köteteket? Tehát mi az, amikre a legbüszkébb vagy, vagy amik a legfontosabbak az te számodra? Igen, hát ez nagyon fontos számomra is. Hát amit talán a legfontosabb az, hogy 18 éven keresztül adhattam ki Konrad György könyveit csak. Én vagy csak a Pesti szalon, illetve később a Palatinoz, illetve a Noran könyvkiadó. Tehát ezt a hűséget részéről meg részemről is nagyon nagyra értékelem. A másik ilyen személy, aki amit a könyvkiadásnak köszönhetek, az az őrsi. Aki amikor meghalt, akkor tényleg ez talán meg fognak botránkozni rajta, sokan nagyobb fájdalmat éreztem, mint amikor az apám meghalt. Akkor ő már lényegesen közelebb volt hozzám, mint az apám, aki korábban meghalt. Az őrsi az, az nem csak egy, egy rettenetesen szellemes, és ö, okos ö, ember volt tényleg az egyik legokosabb, akivel én az életben találkoztam, hanem, hanem az a gúny, az az irónia, hogy tudta kezelni az életet, akár saját maga róvására is, meg az az egyenesség, hogy sokan utálták és haragudtak rá, mert mindenkibe belemart. Belém soha nem mart belém, de ennek nem tudom, talán egyszer nem tudom az De a lényeg az, hogy, hogy, hogy nála egyenesebb embert is alig ismerek, tehát őt nem érdekelték, az a saját érdeke, az különböző érdekek, ő azt mondta, azt csinálta, amit belülről érzett, vagy gondolt. Nagyon fontosnak tartom a karafiátorsjának az első könyvét én adtam ki, Jónás Tamásnak az első könyvét én adtam ki. Még a szöveget, felolvasás, illetve a zene előtejtsünk egy pár szót keretes szerkezettel a mostani írói státuszodról, ugye, hogy mostanában szépírás miképpen van jelen az életedben. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert volt egy időszak, amikor egyáltalán nem írtam sem verset, sem legfeljebb magamnak naplót, -nap de egy ideje, egy olyan négy-öt éve a régebbi dolgaimat elővettem, azokat azt hiszem, hogy sikerült rendbe raknom, és tulajdonképpen három Könyv-próza kötet is van, ami készen áll. Belses könyvet is össze tudnék állítani, de arról már nem álmodozom, mert tudom, azt tudom, könyvkiadással foglalkozom, tudom, hogy mit jelent. De a prózával talán érdemes foglalkozni. Tehát ez nagyon jól alakult. Nagyon hálás vagyok, mert egy évig rendszeresen dolgozhattam, ami rám nem jellemző. de köszönhetően a tárcát írhattam egy éven keresztül a múlt évben, és ez utána sem hagytam abban, hanem ugyanazzal a rendszerességgel, ahogy oda küldözgettem a havikat, ugyanúgy írtam meg. Most is. Viszont a szöveg, amit most fel fogsz olvasni, az nagyváradon játszódik, ha jól tudom. Ez a nyomor negyed órából egy rész, amit említettem, hogy a Csáus észku idő történeteit írom meg, ezek között is rettenetesen sok a vicces, humoros történet, és sok a szekus történet, ez éppen nem szekús, de rendőrös. Elma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 Máig emlegetett esemény az a nap, amikor lánctalpas harcigéphez akasztva rendőri kísérettel villogó katonai járművek felvezetésével a kicsi falon végigvontatták el masináját. Mert a faluban, miután tudomást szereztek róla, már csak így emlegették. Elmasinája, elmasina. Soha sem derült ki, hogy vajon felemelkedik-e el legalább egyetlen útra, ha eljön az ő ideje.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 In Llama Land there's a one-man band and he'll toot his flute for you Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there where the air is red Once I get you up there I'll be holding you so near. You may hear angels cheer Cause we're together Weather-wise it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to our go bay Perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly away. Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you somewhere. You may hear Angels cheer Cause we're together Weather-wise, it's such a lovely day You just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It's perfect for a flying honeymoon, they say Come fly with me, let's fly, let's fly up let's fly away Körösipi józsef még egy nagyon rövid ideig váltunk pár szót itt a belső közlés mai adásának stúdiójában, méghozzá Frank Sinatra, a Fly with Me című slágeréről, amelyet a felolvasásod után hallottunk. Miért ezt a számot választottad? Ezt én visznek szántam, néhányszor hallottam a műsor, tehát sokkal komolyabb, nem, hogy sokkal nem komoly dolgok hangzanak el, de őszintén megmondom, a darkóra gondoltam. Tehát azokra a viccekre, amiket a darkó megengedett magának komoly társaságban. Gondoltam, hogy ebben a komoly társaságban én ezt a viccet megengedem magamnak, és neki dedikálva, vagy neki ajánlva ezt a játékos viccek ma már dicses, és, és hát azt hiszem, hogy ebben a műsorba illó számot. Ezáltal választ. lett ebben a műsorban illó, meg a Macska rádióba és a Klub Rádióban is illó, illő, köszönöm a választ. Ezzel el is érkeztünk a Klubrádió belső közlést című műsorának mai végéhez. Vendégünknek Körösi Pé József írónak könyvkiadónak köszönöm szépen, hogy itt volt, és elhozta magával a zenét, valamint felolvasta a szövegét is. A jövő héten Marton éva várja önöket Kőbánnyal Jánossal, én pedig a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm a figyelmüket, de mielőtt végleg elköszönünk, még egy részletet fogunk hallani, Darkó István legendás macska rádiójából, méghozzá kulturális műsort. További szép estét kívánok! A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Kulturális műsorunk következik. Kedves hallgatóink, átadjuk a szót Hullai professzornak, az Ekruszk nyelv kiváló ismerőjének, aki néhány érdekes kérdésre fog Önöknek választ adni. Kedves professzor úr, mikor tette el Ön először tanulmányozni az etruszk nyelvet? <tos> Németországban 1374-ben, Aachenben majd később, 1418-ban Strasbourgban uralkodott ilyen ragadós idegbaj járvány, melyet az akkori írók. Ö, mely nem És most egy érdekes kérdés, kedves professzor úr, milyen más nyelveket ismer még ön? <coughs> igen. A bűvös gyűrűk, kardok, gombos tűk, melyeket, ha a boszorkány valakinek tagjaira vagy ruhájára illesztett, az mindjárt meg... És mi a vélemények, kedves professzor? A széles néptömegek számára könnyen megtanulható? Megfordultam. Hát ott volt a hátam mögött az óriási, fából faragott lócsontvány. Kedves hallgatóink, kulturális műsorunkat hallották.